Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju o cilnom društvu sektor 3. U večerašnjoj emisiji predstavljamo ciklus radionica novu kulturni kurikulum koji je počeo ove subut u centru za mlade Nagazija, nastavlja se sve do kraja ove godine. Pozdravljam gošću voditeljicu radionice Irenu Bakić. Dobro veće, dobro veće. Radionice smo već najavili protekle emisije, danas ću malo šire pojasniti o čemu se radi. U smo rekli kako svojim radionicama propiti ovisno sličnosti i kulture kojoj smo odrasli i u kojoj živimo, te u zamenu uvodi terminologiju nove kulture. Da, da radi se o uvođenju termina nove kulture i ne samo u uvođenju nejakom teoritskom uvođenju nove kulture, nego i življenja nove kulture. Možemo za početak, evo sad za slušatelje koji nisu razumijeli šta su mi najavljivali u emisiji, sada pojasniti šta je to opće novokulturni korikul. Možda i je to nekakav moj cilj, malo da ljude natjeram da počnu razmišljati i da otvore zatvorene riječnike, stranih riječi da onak malo provocira zapravo ljudsku inteligenciju zato što ja jako vjerujem u ljude i vjerujem da su sposobni shvatiti što je nova kultura i ne samo da je mogu shvatiti, nego to mogu i živjeti. I mislim da smo najbolje rekli on prošli put da je najbolji način za shvatiti što, što je novo kulturni kurikulum dolazak na samu radionicu i prolazak kroz svih sedam radionica. A ovako nomenklaturno razjašnjavajući termin nove kulture, odnosno kurikuluma, bi u smislu tom bi mogla reći da kurikulum predstavlja jednu cijelinu. Dakle, radi se o ciklusu radionica kojima se zaokružuje i sintetizira sama kultura Nova koja kao termin starta još u prošlom stojeću nekakvih 80-ih godina, ali ne kao mainstream, nego kao neka literatura ispod pločnika. Imali li to veze sa ispod pločnika magazinom? <laughs> ne, ne, nažalost ne. Ok, sad u subotu je bila održana prva radionica i kako ne. si zadovoljna sa odazivom Karloćane, koliko su uopće... Bili nekako i zainteresirani. Koliko su razumjeli šta si i im imala za reći? Odaziv je bio sjajan. I zato što brijemo na kvalitet, ne na kvantitet. Preferiramo rad u malim grupama. I to si možemo i priuštit. Zbog toga što se zapravo plaćaju samo ti neki simbolični iznosi. Jer je projekt... Prošao. Zapravo je na neki način cilj da se neke radionice kao nekakvog osobnog razvoja i ljudima i nude po simboličnim iznosima zbog toga što je moje osobno mišljenje da bi to jedno znanje koje je rijetko i do koga se teško može doći ili zbog inercije, zbog nedostatka vremena trebalo biti upakirano u što prihvatljivijem obliku i što po prihvatljivim cijenama. Zato što recimo u jednoj novi biste takav set radionica platili sigurno 5000 kuna, ben je to trash, totalni trash, tako ne želimo raditi. Stvarno simbolična cijena, 50, 50 kuna. 50 kuna se plaća, dakle, samo se participira e, prostor i ništa drugo. Ja sam jako zadovoljna, dakle, formirala se jedna prekrasna grupa, e, s dobrim energijama, stvorena je lijepa jedna grupna dinamika Imala sam diskusiju cijelo vrijeme i u potpuno sam uvjerena da je, da je odigrila onak jedan support moment. To su sve ljudi koji su već promišljali o novoj kulturi koji zapravo traže prostor u kome će biti podržani i osjećaj se dovoljno slobodno da kažu ono što misle, što osjećaju i da se osjećaju prihvaćeno sa tim što jesu. To je ta jedna ideja, da se stvaraju ta jedna mala, revolucionarna, opet, Mnogo aktivista koji dolazi tamo kažu da, da ima zapravo jednu duhovnu pozadinu. Ali nema duhovnu pozadinu, ima pozadinu nove kulture, o tome se radi, koja promišlja u cjelini. Možemo malo sada o samim temeljima nove kulture. Otkuda je sve krenulo? Iz holističke jedne percepcije. Zapravo jako zanimljivo, 70. godina prošlog stoljeća se događa jedan domino efekt, val nelinearnog pojmanja i uznanosti čak, koja je samo po sebi do tada e, bila potpuno linearna. Dakle, događa se promjena i, i među fizičarima. Fritjev Kapra, autor knjige Vrijeme preokreta, je, osim što je filozof i, i fizičar, je govorio o promjeni e, u pojmanju svijeta. Dakle, počinje se percipirati atomska i subatomska razina i na znanstvenoj razini postaje potvrđeno da smo mi svi povezani. To je i moment e, priče o fraktalnoj dimenziji svemira i fraktali u ostalom i jesu zaštitni znak nove kulture i zapravo je ideja u suštini nove kulture se nalazi povezanost. Dakle, većina našeg svijeta gledala politički aktivno, kroz kapitalizam i razno, razne druge društvene smjerove je zapravo nastajao Porabljavanjem. Mi porabljavamo prirodu, porabljavamo se međusobno i onda to nazivamo nekom civilizacijom. Jednostavno, ne postoji balans između tih Yin i Yang energija u, u svemiru i niko ne kaže da ova civilizacija nije dala i brdo dobrih stvari, ali u svakom slučaju vrlo, vrlo neizbalansirana. To je ono što nova kultura zapravo želi, unijeti balans u, u društvo. Sad, ja nisam tu ambiciozna, ono, do, do te mjere da mislim da će se to dogoditi kroz sedam radionice nove kulture, ali da, mogli bismo početi, zašto ne? Zato sam zagrijena. Dobro, ovo ovaj sad početak, po prvi puta u Karlovcu, nam da se da se tako nešto događa. Da, i baš sam sretna da se to događa u Karlovcu. Karlovac me totalno oduševio, skroz je drugačiji grad, <laughs> iako dolaze i Zagrebčani, i Zagrevićanke, ipak je uglavnom posjećana od, od Karlovića. Ne? Koliko sada, dakle, cijela filozofija nove kulture, nekako koda se e, nadovezuje na neke ove trenutne inicijative u svijetu koje su kulminirale s ovim 15-o ili zajedno za globalne promjene? Da, da, jednostavno takav takavi je kritični moment. Mislim da, da mi svi negdje na nekoj razini osjećamo potrebu, za buđenjem, za promjenom, za, za, a opet ne, ne agresivnom, ne, ne ratobornom, ne re, revolucionarnom u smislu nekakvih drastičnih elementa koje ljudi opće često podrazumijevaju sa terminom revolucije nego kroz individualnu promjenu i da učiniti ljude što je moguće snažnijima za samu globalnu reformu. Ja se osjećam tijelom cijele te priče. Mislim, možemo govoriti o, o tome da je to slučajnost i da, da sam ja sasvim slučajno se počela razmišljati o novoj kulturi, a možda je to zbilja moment. materijalima, fokus cijele ideje radionica novog kulturnog kurikuluma postavljen na temu ličnosti, pa malo to sada da. pojasniti. Da, ličnost i među odnos sa kulturom, odnosno sa društvom. Cijela nova kultura zapravo i nastaje u tom nekom među odnosu. Dakle, ličnost oblikovana unutar jedne kulture. I kakva bi ta ličnost bila da su vrijednostni sustavi drugačiji i da tražimo zapravo onaj moment u kome smo mi autentični dakle, neoblikovani od kulture, nego autentični u svom sebstvu. Dakle, to je istraživački jedan susret, a ličnost je definitivno uvijek kod mene u fokusu zbog toga što vjerujem u pojedinca, pojedinku kao takvu i ne želim da se u grupnom djelovanju i ti jedan pojedinac sa svojom individualnošću osjeća zakinuti i pritisnuti od strane grupe nekakvim kompromisima ili... Iako se radi grupna dinamika, to su ipak slobodarska središta koje bi svaka individua se trebala osjećati slobodnom. Da bude on što je. Što očekuješ na kraju cijelog ovog seta, radionica? Koji rezultati bi trebali se iz Očekujem sretne i inspirirane ljude za življenje nove kulture. Evo to, to očekujem. A imate li u planu dalje nastaviti u Karolcu raditi neke slične radionice, uh -huh. možda nešto od sada naprednije sa ovim ljudima, koji ovim polaznicima. E, to s, otvorena sam za sve mogućnosti, pregovara se i sa nekim kulturnim centrima u Zagrebu i u nekim prirodnim središtima se isto pregovara za susrete. Može li reći što se konkretno, što se radi uh -huh. na samim radionicama, odnosno koje metode rada koristim? Pa, grupni rad kao metoda se koristi sasvim sigurno, s tim da se uvažava individua. Onaj dio koji, koji postoji kao nekakva struktura je predavanje, ali nije nikad predavanje ekskatedra. katedra. Dakle, to je predavanje sa diskusijom. Dakle, svakog zapravo slajda je je diskusija pokrenuta, nikako se ne postavljam kao predavačica, ja ok, vodim, ali nježno vodim ljude kroz cijelu priču i zapravo najviše facilitiram. Dakle, imamo taj kvazi predavački jedan dio, imamo praktičan dio gdje se, gdje se uzima jedno područje rada i provlači ličnost kroz to područje rada. Baš smo sad na ovoj radionici imali emocionalnu, odnosno, kulturološku uvjetovanost emocija što se očekuje od ženi, što se očekuje od muškarca, što su veze, što su uloge gdje ljudi izlaze sa svojim iskustvima i govore slobodno. Onda to dođe do, jednog, do jedne razine pa se zaokružuje oblikom feedbacka i ono što je isto tako e, zanimljivo je da imamo i, pre, i izložbu. Dakle, predstavljali smo umjetnika iz Zagreba e, kroz fraktalno putovanje Dražena Jerkovića, tako se zove. Tako da i, i, ta, i taj neki estetski, ajmo reći slikovni element prati Cijelo, cijelo predavanje. I on im, ima jednu svoju razinu komunikacije. I, da, i, I definitivno otvoreno kažem da se služim intuicijom, dakle da osluškujem potrebe grupe i da odbacujem ne znam, neku svoju zacrtanu strukturu ako vidim da grupa želi ići u nekom drugom smjeru. Da je, je otvorina za razgovor o nečem sasvim šestom u odnosu na ono što sam ja. Je li bilo kod sudionika nekog ili otpora ili nerazumijevanja, većina kroz školovanje nije navikla na otvoreni sistem i način rada. Uglavnom su predavanja, počeš od osnovne škole pa dalje srednje i visokoškolskog obrazovanja ex-katedra. Ne, ne, naprotiv. Meni, meni su svi sudionici i radionice činili željni takvog pristupa, ali mislim da, da ne, bi ni, ni po pitanju, ne bi radila ni pozitivnu generalizaciju. Zato što kad sam predavala studentima Verna, e novu kulturu naišla sam mi na kak. Ne da sam našla na naišla na odpor, nego sam naišla ne na jedan moment u kome ljudi općenito i su razumjeli o čemu ja pričam. Tako da mislim sve moguće. To, to isto to su isto dragocjena iskustva. Ne mora biti da je to do njih, to može biti do mene, možda sam ja bila krajnje nerazumljiva, ali dakle imam i jednih i drugih iskustava i ne vezujem se mi za jedno od tih ono. Mislim da samтвореna po tom pitanju komunikacija i kad, i kad ne iđeš na nekomunikaciju, tako da, da se i kroz to može iskomunicirati nešto. Ono, ja sam fleksibilna po pitanju tih stvari i ako me ljudi ne razumiju, potrudit se da, da razumiju. Ali ova radionica u Karolcu je bila meni prekrasna. Uvjetljete li za radionice neki određeni stupanj predznanja? Je li potreban za praćenje? Pa ne, zapravo krećemo od ja krećem od početka dakle krećemo same, baš ono od samog početka krećem tako da je moguće se jednostavno informirati baš kroz, kroz radionice, nije potrebno ništa znati. Potrebno je biti samo otvorenog uma i željeti saznat što je to nova kultura. Zato je, zato je vrlo, vrlo pohvalno dolaziti na svih sedam susreta, jel su one u kontinuitetu, dakle nije svaka radionica za sebe. Praktičan rad je, ali se opet nadovezuje. Zato o tu ideja kurikuluma, ne, dakle zaokružujemo jednu cjelinu. Hanno di riflessione e di impegno C'è chi vuole pulire la coscienza E parte per un viaggio glorioso La crociata della redenzione che è stato passivo di fronte tanto sangue versato per niente ma curante di chi gli staccante piange ancora tutta la sua gente Tra scenari di iodio e violenti bilo ovakvih radionica u drugim gradovima? Osim ovoga što se rekla da si radila u Vernu. U Vernu je bilo samo predavanje i to najavno tamo nisam radila radionicu i bilo je na recikliranom imanju u Vukomeriću. To su do sadašnji iskuse ubiti to sve u povojima i mislim nije u povojima u smislu mog znanja zato što ja znam koliko sam se dugo pripremala za to. Koliko je bila ova u Vukomeriću drugačija radionica u odnosu na Vernu? bitno drugačija. Svaka radionica je za sebe. Svaki put je nekako potpuno drugačije. Recimo na Vukomeriću dok sam radila radionice jako često mi se događalo da ljudi nisu bili otvoreni za ove predavački. Dijoni su silno željeli baš on quasi terapijsku grupu. Praktički baš sam osjetila potrebu za, za ono terapijskim momentima. I onda bi ja odbacila predavački dio i radili smo samo na tome. Ova u Karlovcu je opet bila potpuno drugačija. I mislim da će tako biti stalno. Ali Vernis bilo bio priča za sebe. Nismo je baš razumjeli. Mislim, mi jednostavno nismo imali onaj klik, onaj, neku kemiju. <laughs> Ništa se nije dogodilo između nas. Osjećala sam se potpuno nepovezana sa, sa studentima. To može biti faktor umora, faktor zasičenosti, tisuću različitih faktora. Mislim, osim toga, to je samo jedno iskustvo. Ja. Možda da radim cijeli ciklus radionica sa ekipom Severna možda bi to bilo potpuno drugačije sada. A ono sve šta si pričala o pćenito, o nove kulturi, o vašim radionicama, dosta povlači paralele sa slobodarskim idejama i slobodarskim razmišljanjima koje smo u, u, u proteklih nekoliko emisija predstavili, opet vezano za ove 15 O mm -hmm. prosvjede. Je li ima neke povezanoštine? Svakako, svakako. Mislim da je to e, nekakav moj osobni razvoj, e, u ideju slobodarstva su definitivno utkani i moji anarhistički i i antipsihijatrijski korijeni mislim to su nekakve ideje koje su mene oblikovale kao osobu i samim tim su utkane u novu kulturu ono na, na jednom razvojnom nivou sam bila bliže antipsihijatriji i, i anarhizmu sada sam pronašla način da jednostavno to oblikujem na nekakav drugačiji način konstruktivni E, možda čak i manje drastičan zbog toga što ipak zagovara jednu promjenu unutar sustava. Traži sustava da se mijenja. Traži jasno od sustava da se mijenja, ali nije, nema toliko radikalne elemente. Mislim, možda nekome me ima, ono. meni i ne ima u odnosu na ono kako sam prije razmišljala. Može li malo pojasniti ovo antipsihijatriski taj pristup? Uh -huh. Antipsihijatriski pristup, uopće antipsihijatrija je nastala isto u prošlom stoljeću neki 60-70 godina, ona je paralelna i sa permakulturnim pokretom i sa onim hippie promjenama i tako. To su bile baš onak zanimljive godine. Neki bljesci nove kulture su se tada stvorili. Oni jednostavno promatraju psihička oboljenja na potpuno drugačiji način. Dakle, ne smatraju pojedinca nego društvo bolesnim, a da se zapravo kroz bolest pojedinca ogledava društveni poremećaj i društvo bolesno na ono liku koliko je zapravo. Dakle, čak govore o psihijatrijskom oboljenju kao političkom činu i osobi koje u, u kontekstu same, same priče. Dakle, opet se radi o, o interakciji između pojedinca i okoline i on, oni elementi koji zaživljavaju na, na radionicama nove kulture su upravo takvi da se nijednoj osobi ne pristupa s nekakvom etiketom. Dakle, Osještava se taj moment najpovratni spregi između pojedinca i društva. Koliko ti je sada zahtjevno uh, uopće komunicirati, raditi sa ljudima koji su uh, redovito, stalno, kontinuirano bombardirani s, uh, s nekim neoliberalističkim principima, konzumerističkim mm -hmm. pristupom, općenito životu? Izazovno mi je. A mislim da, da na radionice uvijek dođu ljudi koji su već napravili korak kao oslobađanju od te dogme neoliberalije i sličnih stvari. A bilo bi zanimljivo čuti, možda poraditi, ne znam, možda bi tebi bilo izazovno raditi baš sa ljudima koji nisu napravili taj odmah od ovog konzumerskog razmišljanja. Sasvim sigurno bi bilo izazovno. I, i razlog zašto sam opće otišla na Verni bio upravo taj. Jer njih ne vidim nešto posebno pomakno od neoliberalnog kapitalizma i smatrala sam da baš takvi ljudi ne, trebaju čuti takve informacije. Moje su se informacije odbile od njih, ali nisam odustala. Ovo možda bi trebalo ovako malo poraditi dakle, sa tim ljudima i koji tako razmišljaju. Možemo sad samo za kraj još pozvati naše slušatelje Karlovčane i njihove goste na radionicu u ove subote. Da, pozivamo sve Karlovčanke i Karlovčane da dođu u subotu na radionice Nove kulture u pet sati u Centru za mlade na Gazi. Puno ti hvala na ovim iscrpnim informacijama o novoj kulturi. Hvala vama. Ja se nadam da ćemo se E, još čuti da ćemo imati dalje razgovarati o novoj kulturi. Možda možemo zakazati sljedeći razgovor tamo negdje poslije nove godine. Kad odradim svih sedam radionica savršeno. Biće, biće onak kao jedan lijepi kurikulumski feedback. Da, da baš sami polaznici kažu kako su se sjećali. Ok, evo još jednom hvala. Hvala vama. Ok, sad ja ovdje imam dalje svećima do, dosnimano. Ovo je bilo sve za večeras što se tiče novo kulturnog kurikuluma. Pratite i dalje na našim internetskim stranicama o radionicama i najbolje priključite dakle ove subote u 17 sati Centar za mlade na Gazi. Prijaviti se možete na domacki@domasci.hr ili 00996.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 Pozdravljam sljedeću današnju gošću, Ivanu Franciscović iz Eko Pana, koju smo predstavili i u jednu od proteklih emisija vezano za volonterske kampove. Danas najavljuje sam rabljenih stvari koje Udruga Eko Pan u suradnji s Udrugom za kreativni razvoj domaći organizira ove subote. Dobar večer. Dobar večer. Pozdrav Denisu, pozdrav svim slušiteljima Radio Karovca. Kako je to došlo ove godine da... Sada organizaciju preuzima ekopan od udruge domaće. Došlo je zato što imamo jedan višak resursa, odnosno uspjeli smo e, prego javnog rada na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, zaposlili smo jednog mladog dječka koji tri godine bio nezaposlen, tako da on dobio neke zadatke koji su vezani za, za javni rad, tako za nekakav doprinos lokalnoj zajednici, e, organizirat ćemo između ostalog i čišćanje divljih odlagališta na području Šume Kozjeća i na Kalvari, a također i evo organiziramo i dva buvljaka, odnosno dva sajma rabljenih stvari. Nažalost, vrijeme je takvo, već i dosta i hodnikovo tako da smo se odlučili ovoga puta sajem organizirati unutra, dakle, u prostorijama Centra za mlade na Gazi. Struga 1. Trenutno su radovi na cesti, ali se nadam da će svi koji su zainteresirani u subotu, dakle u subotu je sajam 12. studenog u trajanju od 10 do 14 sati, da će svi koji su zainteresirani uspjeti i htjeti doći do nas, mogu se odazvati ili kao kupci ili kao prodovači ili kao netko tko želi nešto pokloniti, razmijeniti, dobrodošle su sve stvari koje su još uvijek upotrebljive, bilo da se radi o knjigama, stripovima, staroj odjeći, obući, nekakvim manjim kućinskim aparatima. S obzirom da se prodaje unutra, u demnom boroku centra, centra za mlade na Gazi, prostor je relativno ograničen, dakle maksimum dva kvadrata po svakom prodavaču. S time da molimo sve koji su zainteresirani prodavati da ponesu sa sobom nekakvu prostirku ili stolič na kojem žele izložiti svoje stvari. Osim toga bih samo željela još reći da svi koji su zainteresirani svi prodavači, možda bi bilo dobro da se i najave svoj dolaze, kao i nije obavezno i da dođu nekih pola sata ranije. Dakle, sajam počinje u 10 ujutro, jutro, a bilo bi dobro da se dođe oko 9.30. U subotu ima cijeli niz događanja u Centru za mlade na Gazi. Istovremeno se odvija i radionica slobodnog mapiranja, koju smo također najavljivali i o kojoj je bilo riječi u ovoj emisiji. Poslije podane, novo kulturni kurikulum za Sljedeći dan događanja se nastavljaju na otvorenom, to će nam kasnije vesna Vilus iz domaćih, reći zbog čega prodavati ili donijeti svoje stvari na ovaj sam rabljenih stvari koje vi organizirate i koja je razlika između ovoga sajma i onog sajma koji se odvija na desnoj obali korane na Šrc pored nogometnog stadiona. Nema neke velike razlike, možda mi pokušavamo kroz ovaj sajam naglasiti tu neku održivu pointu cijele priče, dakle da, da se potaknu ljudi, da, da se ne kupuju novo. Mislim da to i onaj sajam tamo, iako tamo više dolaze ljudi koji žele prodati nešto staro, mi želimo ovdje naglasiti jednostavno to da... da Ponekada nije dobro sve baciti što smatramo nepotrebnim jer nešto što je nama nepotrebno, nekom drugom je sigurno potrebno. Uvijek je dobro i potaknuti ljude da razmijenjuju stvari, da stvari kruže, ne treba ih nužno uvijek prodati, uvijek ima neko kome možete nešto darovati. Dakle, Dođite. E, mi bismo voljeli kada bi ovo postala tradicija, dakle da barem jednom mjesečno imamo takav sajam. Do sada smo povremeno zajedno s domaćima, odnosno mi smo više pomagali domaćima. Domaći su nam organizirali taj sajam nekoliko puta već e, i ovdje ispred centra na Gazi, a i u samom perivoju, ispred Kohibe. E, voljeli bismo s tim aktivnostima nastaviti. Nekako je m, u gradu Karucu uvriježeno da sve ono što se održava češće, odnosno ima neki kontinuitet, to i opstaje. Ono što se sporadično dešava, onda ljudi nekako se slabo odazivaju na takva događanja. Tako da ovo je sad nakon dugo vremena prvi sajam. Ja se nadam da ćemo imati nekakav odaziv, a u bližoj budućnosti e, i bolji i veći odaziv s time da već sljedeći sajam organiziramo trećeg prosinca. E, ono što možda još treba napomenuti. E, dakle, da ponesite sa sobom one stvari koje su još uvijek upotrebljive. Nemojte se nositi nešto što je definitivno neki otpad, on se može zbrinuti i na mnoge druge načine, a i ono što još uvijek se nekako može upotrebiti ili popraviti, a to nam isto želja ono da u, kao udruga uskoro organiziramo i malo radionice i e, Dakle, kako da možemo sami popraviti nešto, obnoviti nešto što nam nedostaje. E, tako je i bicikle, bi bilo dobro isto da da imamo radionicu, to nam nedostaje možda i malo prostora, međutim, ono što sigurno nam je i potrebno su u našoj udruzi bicikli, a i voljeli bismo imati uh, jednu osobu unutar udruge koja bi, recimo, kada bismo mogli zaposliti nekoga na duže vrijeme, uh, da imamo popravljonicu bicikla kao što to ima zelena akcija u Zagrebu. Dakle, cijela ta jedna priča održivog razvoja na nekoj mikro razini. Da, trenutno se događa jako puno aktivnosti u centru za mlade na Gazi e, i odaziv je stvarno prilično dobar i pozitivan e, i zapravo sto radionice koje u kojima se mogu naći bez obzira jeste mlade i ste se svijete mlade i jeste stvarno stari e, ima stvarno interesantnih radionica od tečenja šivanja od dekupaža mapiranja učenja gitare e, ne znam ja ću osobno uskoro početi organizirati jedan mali tečaj med nedjeljom na večer isto se mogu javiti svi koji su zainteresirani, to će biti odbično nedjeljom u 19 sati. Dakle, puno je aktivnosti i odlično da, postoji, da postoje u gradu centri za mlade, odnosno centri u kojima se dešavaju različite aktivnosti koje su relativno i financijski dostupne svakome, a i nekako oživljuju atmosferu ovog grada, pogotovo u ove jesenske hladne dane. No, čini se da je ova razlika između uh, ovoga stare krame na korani i buvljaka kakav sada i Ekopan organizira više neki aktivistički pristup da, i s naglaskom na druženje, a manje komercijalno i čisto prodaja e, nekih proizvoda. Pa da, manje komercijalnog karaktera, više želimo zapravo promovirati ideju održivog razvoja, Uh, a i nekako potaknuti ljude da drugačije promišljaju o svom načinu života, možda to kad se ide na staru kramu na petkom koja je meni isto dobro voj. tamo otići. možda ne razmišljamo toliko a mi ćemo evo pokušati ovim našim malim aktivnostima na, u Centru za mlade na Gazi, evo potaknuti ljude isto na, na malo dublje promišljanje. Ok, Ivana, puno ti hvala Hvala tebi Hej, roj Le protagoniste attendait sur la planète musique, par des cris de, de ténin envie de carnaval. C'est un sauvage milieu artistique pour délirer tout balancer sans être plus dit.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 Posljednja gošća u emisije je Vesna Vilus iz udruge za kreativni razvoj domaći. Dobar večer. Dobar večer. Vesna će najaviti pješečko planinarski izlet na uh, Svetu Margaretu, koja udruga organizira u suradnji sa Hrvatskim planinarskim društvom Martniš Čak. Kako je opće došlo do... Ideje oko organizacije pješačko-plajinarskog izleta, obzirom da Udruga za kreativni razvoj domaćije je bar što se tiče posljednjih mjeseci usmjerena na aktivnosti u Centru za mlade na Gazi. Pa izleti nisu ništa novo u ponudi aktivnosti Centra za mlade na Gazi. Tijekom proteklih godina organizirali smo niz izleta koji su do duše više, m, pogotovo ovako pješačko, planinarskog tipa koji su se do duše obično e, događali u drugim županijama ili nekim drugim mjestima unutar naše županije pa su tako organizirani izleti ne znam na primjer Plitvice e, na Velebitu Krasno, Vodice, e, volonterskom centru na Cresu i tako dalje. A ovaj konkretno izlet smo odlučili e, organizirati povodom obilježavanja mjeseca borbe protiv e, ovisnosti. Originalna, i, dakle, mjesec borbe protiv ovisnosti je od 15. studenog do 15. prosinca i originalna ideja je u stvari bila da organiziramo biciklijadu do priselaka, no kako se Cijela stvar događa u Studenom, malo nas je bilo strah da će biti prehladno, pa smo se odlučili za ovu varijantu i sad kad smo malo ju razradili sa događanjima, nam se čini da je to bolja e, mogućnost od, od prvotne ideje. Osim samog e, pješačenja, program obuhvaća još neke aktivnosti. Ne radi se samo o pješačkom e, izletu na e, spomenutoj destinaciji. Nego ima i e, niz događanja pa ću ih ja sada redom nabrojati. Dakle, oko 9.30 je predviđeno sakupljanje sudionika u Svetoj Margareti, odnosno e, kod e, kućice lovačkog e, doma. Sveta Margareta se inače za one koji ne znaju, do Svete Margarete se može doći ili preko Brodaraca ili preko se makar ćemo mi još ovaj po cesti malo već pred kraje postaviti putokaze da se sudionici lakše snađu i dođu do mjesta e, okupljanja. Nadamo se da će, pa vjerojatno će znači do 10 dok se svi okupimo početi izlet i onda već na samom početku su predviđene dvije radionice, jedna je nastavak subotnje radionice Open Street Mappinga, odnosno na trasi kojom pješačima će sudionici koji sudjeluju u ovoj radionici moći mapirati ovu stazu koja će kasnije biti unesena u otvorene karte, a druga radionica je, u biti nije radionica, e, nego je, evo, e, aktivnost, da tako kažem, znači na stazi e, će druga biti aktivnost. druga aktivnost ovog izleta, da je, na stazi je postavljen jedan multikeš za aktivnost e, geokešinka, o ja sad ne znam ovaj, imam li dovoljno vremena o tome razgovarati, međutim, oni koji ne, nisu nikad čuli za geocaching, preporučam da pogledaju stranicu geocaching.com pa da se malo eh, informiraju o čemu se radi, dakle o, Ili da sami dođu do Ili da sami. E, e da, jedino što moram napomenuti za one koji jesu ovaj, zainteresirani za aktivnost geocachinga, ima jedan uvjet, a to je da čovjek posjeduje GPS i to ne one za auto ili da ima GPS ugrađen u svoj neku vrstu smartfona. Dakle, to, to je potrebno. Po dolasku priselke... E, organizirali smo dvije radionice u suradnji sa Hrvatskim planinarskim društvom Martičak, čiji će članovi biti i voditelji ovih dviju radionica, jedna od njih je uvodu planinarstvo, a druga je radionica e, vezanja užadi, odnosno, e, čvoranja. Po radionice neće trajati predugo mislim da je neko ovoga, tra, predviđeno trajanje nekakvih sat, sat i pol. Uh, I oko 13 sati je ovaj, predviđen ručak za sudionika, osvježenje i potom ćemo se pješice vratiti natrag prema Svetoj Margareti. Prijave za ovaj izlet, molimo dakle, sve zainteresirane da se prijave do srijede. Pri prijavi je treba napomenuti dvije stvari, a to je jeste li, o, za koju ra, od radionica, odnosno aktivnosti ste zainteresirani, tako da znamo o, o, planirati broj sudionika e, i također jedete li meso ili ne, tako da znamo o, o, pripremiti o, odgovarajući ručak. Inače ova e, cijela aktivnost izleta se provodi kao dio projekta Klubovi za mlade financiranog od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Moram reći da do sad već imamo dosta prijeva pa se nadamo i uvjereni smo da će nam biti ovaj, e, veselo, zabavno i poučno, a vremenska prognoza kaže da će u nedelju biti prekrasno sunčano vrijeme, iako malo svježe, dakle, idealan dan za e, otići u prirodu. Puno ti hvala na ovim informacijama. Molim, hvala i eto, kao što sam rekla, vidimo se. Ja vjerujem da će Karlovačani i ovom prilikom iskoristiti lijepo vrijeme za boravak u prirodi ovdje u Karlovačkoj okolici. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večera. Slušajte se i dalje u našem redovitom terminu utrkom od 20 sati ili na internetskim stranicama planetmagazin.net, domadski.hr ili stanica mir.org. Emisija o društvu Sektor T realizirana je temeljem financijske potpore nacionalne zaglade za razvoj civilnog društva. Želim vam ugodan ostatak večer i do slušanja.